Gure gomita, gaur uh, mailaren maialen egotabere. Egunon, maialen? Egunon. Ongi? Bai, bixi, bixiki. <laughs> Eitu, hain izgauza ipatzeko egia egan, uh, bistanda kantuan, uh -huh. kantari gisa ezagutzen zaitugo, uh, kantu irakasle talde zuzendari, uh, ez dutantzi behar, uh, kantu munduan ere, izan zirela gorila dizketxearekin, kinesiologo gaur egun. Bai? Eta uh, magnetismotik ere hor bilduzi da. Bai hori da. Hor <laughs> Bai. Beti bada punua man komumo bat laike kantua, eh? Hau izan da, zure bizia... Bai. Bizean parte handia. Bai, bai. Hau da lema nagusia gana nuke eta hortik gero gauzak biskati uh, dikitzen dira eta uste dut ere kinesiologia, magnetismo eta hortik ere ateratzen dela. Bai. Terapia bat izaiten alda kantua? Bai, ongi izate horoko bat, uh, duzengizaz, bai fizikoki, uh, emozioak zaintzeko, gauzak uh, buruan ditutzunak ateratzeko, beraz, uste dut, uh, bai, ongi izate manera bat, zinez, eta azkaj bat, bai, uh, bai indartsua. Hori, e, e, zure erruetan, familian beti kantatu izan da? Eta bai, uste dut, uste dut bai, olako bursaiak, hogekin sortu gira, um, bai, musika, kantua, dantza, hori genuen, miskata, eten du klise bat bezala, baina egia da mm. gure familia nola izan zela, uh, bai, astapenetik eranen nukean, bai. Mm. Mm -hmm. Arroxakoa sortz Bai. Bizi izan zela arroxan? Bai. Bai. Horritzerpeneak bat duzu? Bai, inoski. Ouais. Familiosua handu talako ere, bai. Beraz, bai, uh, bai, ba. aita txia eta aigande guziak han, eta bai, bai, bai, eta txipia nintzelai, bai, bai, eskola, eta... plazak, eta bai, bai, bai, bai, mm. <laughs> bai, eskola, plazak, eta bai, bai, adoptatu zaitu? Hori, eh? hori da, hori da, zazpi urte nituen edo, zazpi urte ulako zaitu, zain, laurugo eta Bai, bai, espeletarain espeletatik urbiltu ginen, bai, mm. eta hor nintzen hasi kantuan, espelat mm. aldearekin, bai. Espelat ikusi ikusiut, bai. disko batekin baitzen uten, eh? bai. E, mm, Doni izolagarai zuzen dari izen uten. Suzen dari, bai. Uh, lan edera, eta ez duen susmatzen uh, ezagutzen dituela hain bestekantatik. Egia da eh, uste dut ez talde horretan, eta eh, ukanditu gula zinez gero um, uh, Mundu zabal bate idiki zen, e, idikitzen zen, zen musika, artea, izkuntzaak, e, ritmoa. Olako zerbait e, uste dut gure artean sortu zela. Eta beraz, hortik e, bai, dantzari bilakatu dira batzu, musikari, yoga erakasle, musika erakasle, aktore, edo. edo, bai, artista munduan, edo artista mundutik urbiltzen, bai. Ai, niz, niz ezagunak dira. Bai. Eta uste dut kantatu izan duzula, hori batzuekin ere... Kan, kantu txapelketan ere parte hartu ah, zen? Ha, ba, ba. ba guretako zen taldeka, bederen aritzea, hori normaltasun bat zen guretako. Eta, bo, hala, joko bat bezala zen. Eta azkenian, bo beti e, gauzako ongi pasten ziren guretako, eta finalerat, eta berazik kastaldiak egin ditugu hainbat. Euskar Kantu txapelketaren elkartearekin, eta bai. Mm -hmm. Eta sekatu ditut, eta ez dut atzeman uh, soinurik <laughs> egia, yeah, eh? ez dut atzeman, lauro ama bost, ama sei urte horietan izan dira, ere? Zer, kantu txapelketan parte hartu duzu? Uh, uf, uste du lehena zen lauro goita amekan, eta gero kasik uh, bi urtero. Ez zutatzen man. Eta ez... mairuan, hau eta ma bostean, eta gero 2000an, eta hori heldu gizan. Ah, bai. Eta bai, zenta hor hmm. zirena aurkantu txapelketak. Hmm. Eta 2000a urtean, uh, egin lan nuen bakar, bakar, bakarka, uh, euskal kantu txapelketan, baina eldu gina. Bai. Hmm. Kantua landu duzu ere, e? Eh? Ba, zinuen uh, bai. irakasleak izan dituzu. Bai, bai, bai. Kantua lan zen bai... Uh, Koruan, gero konserbatorioan irei konserbatorioedik pastu nintzen. Aldiz ez da, ba, ez dut ortan ene zorion ahondia uh, atseman. Ez? Eta ez urdu nintzen hartzkein. Eta segitu nuen uh, forma konzertu olfezan uzaritzeko uh, musika eskolan. Eta ez taldearekin arekin eta hainbat ikastaldi desberdinetan. Eta eta ondotik, uste dut, eldut asun arekin edo, ogoi urterekin edo. Olako zait, asinin zen, kantu zinez partikularak hartzen, enetako. Zenta ez nakien hor arte, uh, uh, ene bizia hortan uh, eginen nuela. Bet. <laughs> <laughs> ez men, bat ere pentsatzen musikan edo kantuan eginen nuela. Henebizi, kasiko soa. <laughs> zure inspirazioa izan uh, da zoul blues kantariena? Edo bat ere, zentanik sailkatzen zitut horretan, zure botzaren gatik? Da, Hori egiten dute, uh, uste dut, uh, azki zabala dela, azta, eh, nahi, nahi ala ez, Euskaldura naiz eta hemengo emengo, emengo um, musikaltasunarekin ere sortu naiz, beraz, xarbiak uh, lete, maizi, uh, maizi hoziena uh, arte da maiz subria da, holako kantariekin ez ditzu, eta hainbat, holako kantariekin uh, um, haunditu naiz, eta sortu naiz ere uh, kantarik isa, influenzia horiek nituen, eta bai ere um, Uh, Frantziatik uh, eu diren kantautore uh, nagusienak be begaztenz eta piafeta horiek mm. eta Estatu uh, eta toko uh, blues sol eta gospel. Eta country ere musik eta bizki maite ditudanak eta hortan orako zerbait. Denborarekin denbora eh? asko <laughs> izan behar da zure saltza hortan ats maiiteko, Eta nire ahotsa ere landu nuen ezinez ez kuru batean. Beraz ezta ez nuen bateen ahots zinez propioa ajunta txe maiten bakajari gisa, eta hojaek ere denbora bora harttzen du, Uh, galde egiten du eta behar da hartu beraz esperiantziak egin behar uh, diskaak uh, proiektoak, kolaborazioak eta pixkanaka, pixkanaka zure saltsa gerota eta gehiago haitxamaiten duzu eta bidea uh, pixkat uh, egiten Bai, senta parte hartu duzu, beste talde batzutan, talde talea inizietan, uh, brigantia en divises, DJ Balpourresekin, s'aterneldou. Eh, ala, proiektu hizi santu totso, bistanena Michu eta Xabalsekin, lagun uh, arteko giluan ere. Bai, bai, desberdina dira, musikalki eh uh, de Sant Azteko, bat ere, kantatzeko behmanera, bai animazio batean edo, DJ batean, orba sen eh, DJ bat, trompetista bat, eta et eskusoinua xo inua. Bon, orsira, tatenak xoutan, publikoan, egin, danzaldi... danzaldi... Eh, No la cantari es nintzen eta ez duen sikulan egin, eh? olakorik ni kantaldiak egiten intuen. Pero sizik hori da, eta no horbait da ez, ulkari Eta auch es den bateri hori goizeko bietan hasten ginen, afa, eh, ahun beste mundu bat irekitzen zen. Eta bizikien in esperientzia interesgarria izanda ere, zenta en egorputzarekin ere oltsa gainean eta eh, area atse maitia gestasun eh, hori edo zerbait eh, La chaine, la chaine t'a chambat. Eta... publiko hor izaitaur. Eh, uh, forma konstabat. Ah. <laughs> bortitza, es tuteral bortitza baina ezten materie nere eskola. Eh, ah. uh, es nic so gikin eta, eta batere beraz hor nik nituen uh, eraman behar fem Ez nintzen publikoan, hor, eh, gidari gisa, berditutzu, eh, diendea sutan eraman, eh, eta ba bon, hori, eh, ez nekien, ez nuen txekulan egin. Eta gero, brikantiarekin, holako zerbait bazen ere, ez da eski alaia zen, eta eta zuen hola zeltiko zerbait. Beraz aski giro da, eta beraz gierazteko uh, alaire pop a, a asko bat hortan, eta nik bat dut ahortsa aski pizu bat, ola vibrato ondi bat eta, eta pop egiteko, buu, edo mene bat ere hautsa hortan ikusten, eta alaire, bamba izan da formakuntza, eta eta beti hautsa lantzeko aukera bat. Beraz hori uh, eskatzen ditut, esperientzia horiak zen, beti uh, ikasi dut zerbait hene hautsa Uh, lotua, beraz mm. l'autre da. la birasse un chat et sinon que berri ça zure ibil bidean ah Mena. beti beti dekian isepto ah ba ba ne a ucharie Abai, beti presnaiz. Zenta uh, bikaina da, ben badakit, uh, hau txaren ebidea idikitzen duzuleik, ez da sekulan bukatzen. Beraz, uh, koruarena, bakarlari gisa ere zen, baite stilo dezberdinan zen ditutzen, ez duzu gospela popa bezala kantatzen, ez duzu jaza, Euskal kantua uh, bezala kantatzen. Beraz, uh, da tresna batenetako hautsa uh, eta ba, eta maite dut, maite dut, ara, tiratzea, de, sin likutar ateramatea eta ara masterclassak egin den une uh, Parisen uh, gospel masterclass uh, bik, erakasle bikainekin, eta eta asko irak ik, ik, ikasten duzu beraz eta eta zuri bajnekoarekin ere lotura hondi hundi bat badu beraz ara bikaina da fisikoki ere garatzen dituzu hainbat uh, gauza politak, beraz, beti prest mm -hmm. <laughs> Lehen kantu txapelketako iludiak ikustem ditu pizko bat beldurtiako, uh, <laughs> <laughs> eta huai uh, mugimenduak videa Ba, ba, estresa izan da ene, etsai en nagusi ba, denena, pentzo dutaz. Ba, ez dakit, loraren bestegar, goitibotaka nintzen, higarretan, ah, afrusha izan zen, luzaz, luzaz, luzaz, beziki ah, luzaz, eritzen nintzen beti, konzertu uh, garrantzitsu bat balen ba, nuen, uh, beti eritzen nintzen, tsukara, goitibotaka, bronxita eta ez tegitzer, beti ba zerbait uh, gaizki, eta ikasi dut ba, berdin, denborarekin ez traka Arhunt uh, baztertzea, baina hartzea indar bat bezala, tera, nahi, nahi dute hene uh, baitan dutan uh, onena bota hori guai. Guai traka horretan sartzen dute eta beraz traka adrenalina eranen nuke bilakatu dela guai. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Laudisko, araike, nire mundua skatasuneni baiak biluzik eta animus anima hementik dugu enzunen uh, kantu berri hau eia animus animana geiago zure maztetasuna geiago esaintzinekoetan eh, so, ere badira <laughs> beti enseian emaiten duzu. hori bai eh? askatasuna beraz emaztetasuna bajneda da. Hmm. eta josoki kantu unekin uh, argida aski baizik ez ara <laughs> Entzuten dugu, lehen kantua hautatu duzuna, bideoklipareik ikustekoa da, eh, uste dut, bai. laguna inizekin egin duzuna. Bai. Hala, uh, usten zaituzteko begiratzen, begiak etxi eta entzun, maialena aski baizik ez. Etzuen makiakairik aur begian, konarin eta suririk soinean. Es estar a Chu City que sea Es en milecede ya tan breve Es estar Maialen, aske, baizik ez, eta maialen errotabere lekin suraxean aligirela beti horretarazen azot gure irratian, lau disko, e, lehen hiruak agor lan egiten zinuen ere, nere munduan, eskatasunen ibaya, biruzik eta hemen, ikusten dugu, e, naiz eta promozioa egiteko manela berriagoak badiren, plataformak, badira, Deezer, Spotify, eta ez dakitzer, ben anbilatzen mali ma dugu disko, hau ez dugu, atzemaiten? Ez, ez. Autuz. Bai, autuz. Autuz. Uh, f, um, ara, beste manera batez uh, bizizan nahi nuen, uh, azkeneko diska juhen aventura, garen nuke. Eta, f, ara, ez gehi sentitzen olakoetan sartzea, uh, uh, xare sozialetan ere f, zaitasuna ditut, beraz, Ola da, enetako, beraz, ebe ola bizitzea hautatu uh, dut, uh, ahunt, egiazki. E beraz, uh, ez niz plataformetan, uh, promozioa ahunt guti iten dut, eta komunikatzen dut bizitzea guti, uh, xale sozialetan. Uh, ola da, beraz, konzertuak emaiten ditudalarik, ebe xal gaida horretan, uh, diska, eta ara. <laughs> auto ekoizpen bat da, ordean, eh? Auto ekoizpen da, bai krofundin garekin, eh? Ekinan beraz auto ekoizpen bat, hain izparte ah. hartzaile, ukan dituz dalako, beraz, uh, ara, haiei esker uh, ekoiztua izan zen, eh? Beraz eskerzen dituz horreindik, eta ara izan da ere... Uh, Uh, aventura pollita. Baina, hula uh, deliberatu dut guai bizitzea gauza, apiskat uh, denbura gehiagorekin, eta duzen gitzat presi gabe. Gauza kestitut sekat tunai, eta ez, tut duan gibelka, eta gibelka, eta deika. Ez nis gai hua esantitzen, ababastortez egin adot, eta guai... Uh, eta guai ez. Yes. Usten uzuegiten, ha? Hala, gertatzen nelaik, Bide ebe untsa da, eta ez bada, ebe untsa da ere bai. Ah, <laughs> Badakizu, xare sozialetan behar duzura izan, gertu, egozuen argi ah, aski hartu. Badakit, orri antzunatu, da, da, da, da, da. Ba, ba, ba, da ginen <laughs> duzu, treina utziko duzu patxatzen, eta ez dakit zer, eta ez genien, treina ez dut hartu. Ba ez nuen, ez nuen txenditzen, ez nahiz, ez nahiz ongi horrekin, ez nahiz ongi horrekin, bedaz... Ara, ez nahiz gai, et, f, telefona duzten du, ez niz gai, ora, f, argazkiak artzea, beti komunikatzea. Ez ba, da nire e, egiteko manera, eta ara, ez dut sentitzen, eh, batzuk egiten dute biziki ongi eta admirazio ondi bat, jatako badut, eta ez te, ez, biziki denbora asko eskatzen du, eh, lan horrek, eta zinez, ba, ba, ditut beste, beste pasio batzuk ere, denbora akitzen dutena. Beraz, Bon, denbora hori beste gauzei dedikatzen dut, eta ara, hori utzi dut. Hori, taldeak, maialen taldeak, uh, gibireko planorat pasatu duzu taldeau, eda... Oela... Bai, elaukoro nituen uh, arazu zentzen, eta beraz uh, bat dut Uai. Aizegoa beti? Aizegoa, gizon koroa. Elduak? Elduak, dira, gizonak, dira. Gizonak? Eh? Gizonak, dira. Bai, behogaita maha bat, eh? dira. Eta kasu eh baduz ulardiria hodian. Ba, duzu lardiria, deana... da, ba, berunki oh. pasatzen da. Kastika mala burtea. Hortaniz eh? e, eta af, biziki ongi pasatzen ditugu auza berrikia orkestu du. Uh, Diskia benduan eta guri 2015 um, urteak ospatzen ginituen ere bai eta sinez bisikia aventura politak dira. Uh, Horsea regulatasunekin biltzen ziste astero astero bi ordu Eta eta kontzertuak emaiten uh, urte usuan, eh? gehienako uh, martxo goiti hasten dira uh, urria artekoen, nuke Beskoitzen baduzue bat aste buruan? Eta aste buruan ondoko lan batean badugu beskoitzen bat, bai. Eh, 8tik eder gelan eh uh, gela aukeriko gelan, gicholi da. Eta Pirainokoan, eh? Hori da. Hori da, da. larumbatarekin 8tik uste ditan eta... Eta haizego tipi bazinuen, beraz utzi dut zula? Bai, utzi dut ere. Utzi dut, uh, transmitzitzeko, eta uh, bon, uh, dout, uh, fain, sortzi urtez egin adut, eraman duen proieturi. Eta hor, pixkat... Uh, Hainetako bururaino joana nintzen, eta ez nuen uh, beste uh, ara, uh, gako hori katxe maiten ma zinazteko. Beraz, utzi dut uh, aldizuai kantu klaxe praktikularak emaiten ditut, eta transmisio gisa uh, banan banako bakizu zerbaitola buruz buru. Uh, Wainaiago dut, beraz, talde alde handiak okanditut, eta wain bakarrik argatzen dut bat. Eta gero, ara, buruz buruzburuko ahemanak uh, garatzen ditut, uh, lasaitasun bat ere ekaratzen du, zerbaitin timuagoa, eta maite dut uh, eglazio hori, aheman hori garatzea jendearekin, biziki uh, poste naiz, uh, goxo da, ara, zinez goxo da, Bez, de kinesiologian bezala uh, azkenian uh, olako buruzburuko buruko sortzen duzu laik, uh, zei intimitate podita garatzen da, eta uh, podita da, misikim, goxo da. Zain eh, publikoa eldu zauzu, kurtsu eta dator? No, Denetak, badira zinez, bada, denetarik, helduak eh? gehenak, Eta badira zinez, plaser hartzeko aktibitate bat, eh, balauri bat dutete, bai, kantua ikastea, kastea. Beraz ez dira ta, balai yoga besala eta okirro ldat ah, ouais. da, hizinez aktibitate hori, bai, hautes kantua. Beste batzu erdipos profesionalak ero profesionalak bilatkatu naiarekin beraz uh, haien gauzak gara teknika hau betzeko eta garatzeko.zuk zinez proiektu profesional berezi batekin, beraz kotx delako zerba kotsin delaako zerbait egiten dugu uh, batzutan uh, seiila betekoa, Zinez uh, AtopP zen helburu berezi bat dute eta hortan oh, or, sararttzeko uh, uh, brubeagi. Eta beste batzutan, zinez bada denetarik eh? batzu antzerkian ari direnak eta haien uh, hauts teknikak eta hobetzeko ere bai. Ha, bai, hori ere izaiten alda. Bai, izaiten alda, azta hautsak garatzeko batzu gorego ortofonista egina um, egin dute, lusaz, uh, erakasle, uh, beraz erakasle uh, dozain liseoetan eta koligioetan, eta konturatzen dira hautsarekin zaitasunak dituztela, beraz ortofonista egina dute bizpairu urtez, eta haien uh, hau txalantzeko, zaintzeko, tsa, eta initzetan ortofonitztek erraiten dioten diete ba. ara behar behar, kantu klaseak hartu. Ha, bai. bai, zenta horrek garatzen du, ere zure proiektioa hau txaren hori zaintzen du, eta zaintzen du. Beraz, uh, ba kantua uh, Pf, denetan atxemaitan alda obetzeko uh, zinez teknika ondia da zinez gauza poitada. Obetzeko, eta teratzen zira, normalez uh, kantatu duzulaik, ateratzen zira pf, energia bildu duzua tope. Kirola egin eta bezala? Abai, bai, skuat batzuk egin ditugu, batzutan, bai batzutan, maiz besteak kigahia den, kaltuzetzen, eta et bai, azkenian kirol berezibada musklo batzuka airabiltzen ditugu, lairik balantzen ditugu, eta bain gajia da batzutan, bana, bana, tripakoak eta abdoriek eta lantzen ditugu. eta bai, eta bai, ez da, intergergahia <laughs> da. Ongi izatean ere sartu uh, zira, bera, zer handuzu hasi uh, zira ipatzen uh, kinesiologia. Bai. Zer da xuxen kine, kinesiologia? Da mm, as, askatzeko teknika bat, denek ebeik asten alduguna, eh? eta da normal um, pach um, hartze holistiko bat, eran nahi duarek, zinez pertsona bat, bere osotasunean hartzen dugula, bai fisitkotki, mantalki, emozionalki, hori dena hartzen dugu. Eta uh, gero, mezuak. Uh, uh, Gorkputzak bortatzen ditu. Beraz, badugu uh, test bat uh, eskuarekin, eh, egiten duguna, test muskulek eda jaten den bezala, eta horrekin erantzunak ditugu, uh, zinez, gorkputzak bortatzen ditu humezuak. Beraz, uh, ara, baditugu erantzunak, eta gero, uh, saiatzen gira, gauzak orekatzea. Uh, Guretako, helburua da orekatzea uh, pertsona bat bere oso Hori da, el buruak, eraz izaiten aldiraz, zinez gauza desberdinak. Eh? Fisikoak, emozioak, loezina, estresa, disleksiak eta gauza horiek ere, <coughs> neuroatipikoak direnak. Zendai justuki, estresa sortzen da hitzetan uh, buruan ditugu nideiak eta batzutan denetan ditugu eta, eta gauza kalmatzeko, lasaitzeko. Uh, bere zinez biziki zabala da uh, gauzak, eh, teknika hori lagungarri da ez ditu beste teknikak edo edo midikuntzak entzen da zinez lagungarri den teknika bat eta badira beste batzu EPNL eh, UFT eta olako teknikak biziki eh, lagungarri dira bai Zok gakoak emaiten dituzu eta gio landu behar da Bai, zenta eh, teknika horiek teknikak eh, eh, Um, pertsona bat ez da dependentea uh, de, izan behar, independentea izan behar, autonomoa izan behar da. Beraz, guk emaiten ditugun gauzak da obetzeko ados zerbait, ban gero gakoak emaiten ditugu ere pertsona hari, bere uh, um, usaiak behar ba obetzeko e bere, bere zinez gorputza edo mozioak saintzeko. Badira ba ba tresnak badira gakoak, gulagun gari gira apiskatak Zerbait uh, haszteko. Eta konkretu kizze izaiten alda? Zizaiten si alda izaiten uh, guk energiarekin horrekatzen ditugu gauzak. Guk... Zertzen ah, ça... euh... <laughs> <Ça, ça de laughs> energia ipatuduzun. Ata pum! Fibrazioa. Justuki vibrazioak uh, erabiltzen ditugu. <laughs> energia nik erabiltzen dut magnetismoarekin magnetismoa zagutzen ditugun gauzak. Uh, Jadieste xian ere, beraz nik pandula erabiltzen dut. Eta horrekin... Er orekatzen ditugu meridianoak beraz ze tinatar erabiltzen diren puntuak acupuncture delako gorritan ere meridianoak chakrak eta holako um, um, sistema nerbioak hauek ditu sistema horiek ere organoak ere zaintzen ditugu bere zenegiarekin hoiek saiatzen gira bide hauek Ajuntiidekitzea lasaitzea eta bate egitea, ara, gorputza, mentala eta mozioa, bate egitea, dena lotzea eta zerbait uh, ara, harmonian etzeko nahi bozu. Ba eta gero be bakottsak hartzen ditu gauzak... Um, bere egunerokoa biskato betzeko, beraz, gero, uh, bakotsak gira ere gure biziaren, uh, zu, gidari, eh, gakoak ditugu eta gero lagungahi direnak eta gero garatzen alditugu gauza gure eguneroko, eguneroko um, tasunean. Beraz, meditozioa egiten uh, hatxaren, harakorentziak uh, kardiakoa, bat dira, olakoarik eta asko dira, guai tresna asko ditugu ongi izate hori bederen garatzeko. Ez duterraiten dena uh, zaintzen aldela baren biziki-biziki lagungaji hori bai, segor zinez. Mm. Mm. Eta kantua erabiltzen duzu ere? Eta bai, uh, nahi nituen gauzak sajunt <laughs> uh, zinez, uh, bere iztu ene bizian uh, gauza hori alde batetik eta kantua bestaldetik eta ezken Efen saio batean, egun batez egiten nuen, eta horrekatzeko zerbait egin behar nuen, eta ez nuen zer atse maitean, mannik baditu ne protokoloaken badituten ne gauzak, biziki argi, eta hortik kampo zen, sekatzen nuen, ez nuen, ez zer ulerzen. zerbait egiten nuen e, pertsonaren dako, eta ezin zin atse Zer egiten dut, zer egiten dut, hori, normalez badut zerbait, hori, en inguruan, erabiltzen aldutana. La, laguntzeko. Eta... Eta azkenean zen kantatzeago. <laughs> Beraz bizkatz ere. Nere kaderatek bizkatz erori nintzen. Zer mekantatu behar du. Zer nola. Arront galdua nintzen. Ala ere, kantua. Right. bizian da. Arront... Hori uh, elabiltzen dute bizio soan. Badakit zerrekartzen alduen kantuak ere Eta ez nuen bat ere pentsatzen kantua erabiltzen nuela, Holakoetan enfete ez nuen lotura egitenik saio batean. Saio batean nola momentu batez uh, testarekin konturatu nintzen kantatu behar nuela manja batzuk eta bon gauza batzuk. Ez nintzen baan adikotz, Per zen e bakanhiak aurkeztu ni perts bon bakkatu dakit zer pasatzen bat inuriz kantatu behar dautzut zerbaitz. Eta, beraz, bekantatuko dut, zenta zuretako da, uh, orekatzeko gauza nikibi inberdutana. Eta agidura pizten du ez, hor, uh, memento horretan? Uh, ha, beh, hor, nien zer bizkat uh, galduarik, eha, uh, junte eta pertsona, beretako, be, be aski, dekia zain, azkenean beretako, f... bai, egizu, egizu, behar duzuna, egizu. Baina nien ez nitu prestatik. <laughs> Minintzen uh, piskatu blokaturik. Eta, ara, gauza garatu ditut, eta honet, hori uh, kantua zure bizian da, hainbeste, uh, ara, urte, urteak paste dira, eta kantua zure bainetan da, vibrazioak ere energiak dira, eta eta hor, deskubritu ditut ono gauza gehiago. Uh, ara, hau sendatzen shen, dugula. laa, uh, tibetean edo hinduismoan eta egiten den bezala en eta mongolian eta olako kantu difoniarekin eta buu gauzako noidekitzen dira kantuari lotzen direnak Hor notak dira, soinuak dira gehiago? Notak, soinuak um, batzutan da kantu librea ere Dain, <gülüyor> hauzuke galdekin egitea dibide bat orte <gülüyor> <gülüyor> joiten <laughs> nalziste naixinen eh, ez da. Deia zaino YouTube kanales ardat kantushan dagari eta eta badira nutak om eta olako gauza gafet, biziki gauza ezagunak k dira gai. Mm -hmm. Ba ni, niri ez zenetorrez esaitet tourri ni, ni hortan ni, banuela ani zerbait egiteko iketaz oh, hainbeste uju nintzen eta azkenean ba lotzen ditut gauzak eta eta konturatu nizara, kantua horretan zela eta musika bai e, sendatzeko manera bat dela, eta guai badakigu, bat ira ez dakit ziantzietan, eta f, badakigu guai hmm. hori dela. Beti maialen gotabe erekin girela, Amar minutu baizik ez dira falta, fite gira, dira. Oinetatek bururaino hainu ba kantu bat, ere, kusiko dugu, agian demoraukanen dugu pasatzeko. Eh, Nahin nuen aipatu bai uh, zurekin uh, magnetizmoa, eh, ere, pratikatzen duzula zula. Eh, ongi izatean uh, laguntza omdia ekartzen du. Uh, bai? Ez baitez? Ez. da hori helburua? burua? Ez da Ba, tzutan, en, en, en, en fet... Fait... Um, adibidez magnetismo <laughs> magnetiz atzaile baten ikustera duaiten zirelak bat dud min bat or, ez ditate, zer hatxe maiten eta ez dakite zergatik eta berri tortzen zauzu mina ez dakitxor baldan, beti berlekuan akitzen zirelaek edo estresarena edo kasek, kasek, ba, beraz batzutan uh, medikoak ez duatxe maiten zergatik beti horretan ateratzen den mina eta azkenian eskanera irri pasatzen dutu eta ez da deus, hmm. baina minduzu, beraz, hain um, Nitzetan, gorputzak badaki ere, nola emozionalki, uh, gauzak soportatzen uh, dituen edo estresa, edo memoriak. Baditugu gorputzan memoriak. Eta kristalizatzen dira batzutan gore gorputzan. Eta, alba, uh, ala dugun uh, orra ondi bat, dugun orra polita, uh, argia ondia, e, batzutan zilotua da, ziloak baitu, eta hori bete behar da, eta zaindu behar da. Eta... Hori desblokatzearekin, gorputzak erraiten du, ara. hor, badut ziro bat, eta hori zain du behar da. Beraz, er, energiarekin, hori zaintzen nal eta egia da, batzutan, mina desagertzen dela. Baina ez dugu ezer, sendatu. Bak, Bakarrik lagundu dugu gorputza, uh, auto sendatze batean, baina gorputzak badaki eta Pertsonak bazituen bere ituri propioak nahi bauzu. Uh, aldiz uh, beste gauzen minbiziak eta hori, ez ditugu gauzat sendatzen. Lagungari gira uh, bakotsaren zinez uh, um, indahak, ali, uh, ara ein, beti uh, uh, uh, pisteko hor gira. Hara, batzutan indajarik ez dugu gehiago, uh, mentela gaizki, emozioa gaizki, fisikoki akituak eta hori dena, baume, teknika horiek, hori gira bakotxaren podera berrizpisteko. Eta gero medikuarekin, medikuntzarekin, eta batzutan kimioterapia eta minbiziak ezaitzeko, be, behar da kimioterapia, radioterapia ados, eta hori gira ere, lagungarri zaiteko, suamosteko eta gauzak, Ondir, ondorio negatiboak pixka bat lasaitzeko edo, ala, gusatzeko. Mm -hmm. Beraz lagungarri, hainzin, ondotik, bai. euh, konkretua da, hori, segur da, hone egiten duzuela, kaso bai. hortan. Haim esteproak ditugu, hai, uh, zinez, hein, gero, norbait ezagutzen badoz zuerretan, seandatuko zaitut. Bon, ez, ez. Lagunduko zaitut, eh, zure propioa garatzeko eta ez zure indarra edo bizi ta hori beharneko bizitara ez galtzeko. Beraz, zure tresna propioak baditutzu eta oiek zain duko ditugu. Aldiz, eh, be, medikuntza hori beharko duzu eta medikoak ikusi beharko ditutzu. Atzutan, beraz, hori, ara ez gira hor sendatzeko, gira hor, ara laguntzeko. Eta hori importantea da... Puh, Beti uh, berri zereaitzia eta erjatzia ez gugu dugu baketa magikorik sta kapabilitatea hor hori hortan uh, laguntzeko banana. denek ikasten aldugu magnetismoa denek ikasten aldugu hadztesia denek ah, bai, eh? kinesiologia teknika bat da magnetismoa denek dugu eta bakotsak lekoa uzten badiogu magnetismoare denek garatzen aldugu denek sines leko Uh, usten aldiogu gure bizian. Beraz, ez dugu podere berezirik. Batzutan ejestasun batzuk, zenta sensibilitate gehiago, aspaldidanik, uh, edo uh, uh, batzutan usentsuak, uh, eta ara, batzutan begiak, bat, batzuendako uh, belagiak, batzuendako eskuak. hala, besterik ez. Eta gero hori garatzen aldugu nahi, uh, ez. Ara, Baia eta sentaberi ukan nuen magnetizatzaile bat eta anonimoa naiz egon, egona eta dendiak initzek, ainitzak naizuten beren kontaktua ebehors zais bid debatartokodut eta reniet be soste maiaren erotareri ikuszteta. Bai bada ki Bai bai. Bai bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Eta edo zen gisa beti ere um... Umilitatea atxiki behar da praktikatzaile gisa beti, e, jagen zezpani zenigai zerbaiten egiteko, e, baditut beste izen batzu, eta ez, ez duda etortzea eta teknikat saiatzea, ezpada teknika hori beste zerbait izan endalagun gari, eta ezpada, ez, balimada teknika hori, pertsona ezpazuzu maite, aldatzen alda ere, kine bat edo mediku bat autatzen duzun bezala, batzutan medikua behar duzu, baina ez duzu soportatzen nortasuna Ba meldatzen alda eta hori bai jektika hoietan berdinda Bai, nah, segur, uh, badera beste aheman bat emazte batekin eta gaineat eskualdun batekin. Nah. <risa> <risa> no? bai, aheman egiada... sendoago bat. <risa> <iberatik. risa> Emozte batekin, ez dakit, se eh, horki, badazer baitbaran gero, bai, euskaraz ere egiten eh, eh, ditut seioak eh, noski. bai. Bala, horiek ezanik ez duguden borariko, kanen, hori bururaino pasatzeko, odean, alukatzen nauzuegu disko hau eostea, bat ima duzue manera ez dakit dendetan atzemaiten denez, Kutsi, uste dut elkajetan, Bairoako elkazer gelditzen gelditze dira, duan behar nizik uste e dutena, <laughs> no? bestena, zaba, itz bat, uh, Ala. bat telefono edo mailez edo... sozialetan o... ez du balio? Bai, bai facebooketan, ono Facebook no? piskabatari-ari, jaiatzen itz bat zutzen, hergita <laughs> <laughs> fermatu zoke zartzea. <laughs> itz batzu, ba konzertu batzu ditekoak, aiz eguarekin Hori da, momentu hori, eta aiz eguarekin hasiko asiko hua, iriburuako, irib eta beste hainbat data dataditzugu. Uh -huh. uh, Nahin noen beste gauza bat aipatu ere finitu hain zin artista familia bat baitzizte iduriz imanol ikusi baitugu zube <laughs> semea hor neomaken ondoan erri hurratxen aurtengo kantuaren bideoklipan aktore nagusia baita. Bai, hori da, bai, monunu. <laughs> bai, maite du, iduridu untsa egiten duela azteko. Ba maite Biciki duan, biziki naturalki. Ba maite duan zerki arapoita zer No, Ikuxte arro, semea tope uh, gozatzen momentu hori uh, musikan eta bisiki ekipa ta, kantu bikaina da, ekipa zorra zen, uh, neska talde, uh, neumak taldea a uh, bisiki ziren ere, uh, ara, bisiki zen. Uh, Egunan. Luce izan da, bena placer hartu eguno ba, sobat, egun eh? Ba, egun bat, egun bat griparen dako. Bo, hain luce alare, haurendako behar ba, bena um, ez pollita. Lan egindute biziki pollita, eta, ara, dena, dena goxuki. Gogo eman dako iman oliberdin oh, aktore videori hartzeko. <laughs> a tope. filmak ditu burua anutztetot guai. Kantuan haida edo ez? Gitarra, a tope, bai, ah. bai. Ah, kasu, mentoaz egun batez, ez duzuan ez eginen uh, amasimeak, <laughs> eh, ba, nahi du berre proiektu datik zerbait terasaio egun bat zoltzak gainean amarekin zuen itaxemeta bai. ah, ah, bai, bai. ah, ha, bai, bai, bai, dito, ah ah, ah, ah, ah Untxa, maialen errotabere eskertuko zaitut. Mil eskertzuei. Aitortu behar dut, untxaraz uh, banula beste gomita bat, eta zintzuela, eh, etorri edo, deliberatu dula ez egitea, eta aski haske mementoan, izan mainiz, beste batzuen bila, eta zerrendan zinen, mainan, haske uh, mementoan, hon harturik, esker, maialen. Ba, salbatu zaitut, horroituko niz. Eskerzen koniz. zaitut, <laughs> nire <edo> horroituko niz. Ba, <laughs> salbatuko <laughs> dugu atope, uh, bukla nemanen dugu, maialen. <laughs> Badi da dia, eh, schartuak di da. Mie zu di.